Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih U men tabi'ahum bi ihsanil ayyumiddin Allah në madhura falëndarojmë Dhe bëtëm pritindim dhe falë kërkojmë Nër sallafdata dhe bëkimët allahu qofin i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familët ti, bi shokët ti dhe mbejëtta që diëkin Dhe bëjëtta që diëkin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dhënë Allahu zer kemi përmendur në takimet e kaluara se njeriu i ora alhara rrezikohet nga rreziqe të ndryshme. Dashë rreziku më i madh që njeriu rrezikohet është idrimi i Allahut me zotën e junah dhe makat që është rëziku mi madhë që mundet njëriut me ishka këtu përlimet më dha. Andë njëriut i duhet që me nërmarë masat e duhora, me umbrojtë, si duhet që tjetë i mund i qëndru shumë i fort për bal së probave të epsheve dhe knatsive të dushme që realisht janë të dëmshme për te. Dhe në disë takimet kaluara kemi përmendur qëfar e ndihmon njeriu që të jetë i fortë i qëndrueshëm në besimin e tij çfarë i ndihmon njeriu që të jetë rezistent ndaj kërkesave dhe thirrjeve të ndryshme për mëbotë që është e keqe edhe pse ato thirrje mund të duken të mira të këndshme por në përmbajtjen e tyre janë të dëmshme Në ne kemë përmend në disa prej pikeve të cilat në ndihmujnë të jemi kështu. Dhe pa dëshimë se kjo temë zgjatët dhe ka shpjegimet shumë ta që ne i kam vërë djetarët tanë, se si në me undihmu me këto pika që të jemi qëndru shumë në rrugën e Zotit. Unë dëshroj që edhe sëd me përmend në që ka për këture pikeve, Që sa ma te për të marri material në këdretim Aqë më të fort jemi E sa ma të fort jemi Aqë më stabil jemi Dhe sa më stabil dhe që nërshëm që jemi në rrugën e Zotit Pa dushim se Jemi më të sigur nga këto rëziche Rëziche të e më katimin dhe i Zotit Gjellë e Gjellalu Abdullaj bin Mesudi Një nga shok të pegamberit a.s.a.s e ka thënë një fjalë për mes të cilës ka bërë një dalim mes besimtarit të drejt edhe ati cili në gjuhën e shëriati quët muna fiko do njëri dyftërsh që se ka interesant besimin e ka besimin në gjuhë po se ka interesant me pas edhe në zemërën ti dhe në punët ti e kështë më ratë e si dalon këta dy kan dallime shumë të. Dhe janë shumë dallime të çarta. Mirë, po Ibn Mesudi e ka thonë një fjalë që na ndihmon nevon kët them që ne po trajtojmë. Ka thënë Abdullah Ibn Mesudi se besimtari i sheh mëkatet, gjinohet pun tek shija si një kodër të madh që ka pas shpinë, ka frikë që herë do kurdo kan mundim me nxon. Po një shkamb i madh mund të rrokullis më nëtë mu një pjesë sa sa i kodrë me u shembë dhe me e zonë për funi. Më nëjë gjithë mënë ruhët, ndërsa aj tjetëri, thët Ibn Mesudi, radiallahu talenhu, më katët ishe si një mizë. Sa pësënëtisht sa është problem? Me një lëvizit dore dhe të kryet kjo puna fa. Njërës bëjnë më katët, bëjnë shkelje, dhe a pësënëtisht nuk brengosën për këtë punë le që nuk brengozën për mëkatët, por asë nuk ndërëmarin asë një masë saktuar për më umbronë nga mëkatët. Për ndaj, këto pika që për isëqarojmë ne, që tri ka të rëgjumë më rrët, janë të rëndësishme përshka këse edhe, në mundsojnë të dim se kaj më pozënu, si kësë të tashë në takim në kaluar, të vendasë kaj dënë me shku, ka cila pal dënë me shku. Dhe sa ma te për që interesohem edhe, dhe sa Flasin për topika, nuk e pas parasysh rezikun e mëkateve, aqë më tepër e dëshmojmë edhe cilësin e besimi tonë. Më thonë, kjo është një regullë mërëndësime kuptu. Besimtari sa më tepër i ruhet mëkateve, kujdeset, aqë më besim cilësor ka, e ka besimin kualitativ cilësor. Sa so ma pak i kushtu vëmendje më katëve dhe t'jamë se së është më rëndësi kja, kjo është e vogël, së është ke më rëndësi, hajtë se ne i falë Zotë i e kështu më radhë, kjo të dëshmonë se besimi ti diçka nuk është në regullë. Duhon, kjo është një mas e rëndësishme që për me sojna mund të matim kvalitetin e besimi tonë. E sa so ma kualitative është besimi, a që ma i qendru shumë so është. Besimi, A që ma shtrajt në pagun Zotit për ta ditë dhe gjukimit? E ne me këtë besim qëka sunujm? Këna si në Allahot. Ne me këtë besim sunujm me e marë gjëlletin e Zotit gjëllëvala, që shumë i shtrajt. Nuk mërët me e blenjë një një thjesht. Pra ndaj gjitha për pjekën që do mund që në këtë dunja në ajapim, është për cëllim që të në ngritë të qmimi të Zotit, që të flenjëm fle, sa ma shumë, të fitujm sa ma sh Pik është nga kë kënd, po dhe nga kënd e tjera Të nërëndër dhe dëllë shesh për nësia e këso që i përflasim Brej, nuk është të e përkur Sotë që e zxasim dhe Tretimin e këture pikabe Më nësia është Me kuptua edhe pikën dhijem Allahu Gjallewala Të nërëndër dhe në një ajet Kërën thët Ma gja alë Allahu dhe regjullin Min kalbejni fi gjaufi Allahu Gjellewala Nuk i ka bërë njeri o tiket Dy zemra në brendin e ti Qëka i bjen kët dy zemra Mi pas njeri me në Zemra Juk Aji organi që është përgjegj Për jetën ton Për zemra është Një piesë e brenshme e kësoj zemra Ku Zotë Gjellewala Ka përsa këtu që A ty të, të rëndbesimi A ty të jetë fëqia e vendimari së njerit A ja zemër Allah gjelë lëvada ka bërë nja, jo dy E që i bje se Nuk është e mund shme Nuk është një të nkone Me dy punë që në të kunder ta Si kurse Për shambull Ti tash që je Në këtë pozin ullëm Nuk ki mundësi edhe me qenë në këmbë edhe ullur Shë është mundëshme? Jaj e në këmbë, jaj e ullur A po, nuk është mundëshme Po, ja në jaj e në këmbë, jaj e ullur Edhe kështë më ratë Nuk është mundëshme njeri ju një të në kohë Me i bët dyve primet kondër ta E qëka na duhet këtë e aje që po flasëm Të ndërdozër Njeri ju kur të në bohë në gjuna Për shambull, Allah në arrujt me përgojudikën, me bajt fjallë. Le te kujton se gjitha angazhin i gjuhës në atë që është e ndaluar, e privën gjuhën me punu për atë që është e kërkuar. Të në gjuhëa, që anë e ka falëzohet e këtë mundësi, më u shprej, më komuniku, apo? nuk ka mundësit njëtë në kohë. A munë është një të në kohë, edhe me livduh dikën, edhe me shajt dikën, jesë munë është. Nëse dhe me livduh një enë, dush me livduh një enë me radhë. Tani, kur dhe me e shajt, dush mundat të se livduhari, tani, s'kamo si dyhet për jenë. Pra këtë arsye, njëriju, një, një, sara të bëndë një mëkatë, do të me ditë s'aj mëkatë ja kanë zonë në venin në punët të mirë. Do me thonë, ti realisht, në venë se me bo një qi për ta shpërblyer shumë tek Allahu xhallahu ala, po janë zënë dhanin punës mirëve në punë të këqija. Donë pën gulfat punën e mirë. At pën at bemen besimin që po do më rrrit e më bëj të fuqishmë, po lejon që për rreth po për rreth soi me, me, me dal disa thera që pengojnë zhvillimin e saj. Prandaj ata që i njohin shumë më mirë sonë këto gjëra të të bujtësis, të kultivimit të bimve dhe drojve, e kështu më radhe dinëse, për më bi një bimë që është duhet, nuk ka vësh me ujitë, po me ujitë po, po tjetër, edhe barishtë që ka për rath me heko pasko, e pse, sa to barishtë për rath, ja pin ujnë bimës, e ato rritën e bima që këna mjëllë, e vjushkët. Andaj të besimi o kështu, ti nëse e ujitë, për amën e besimi me punë të mira Mirë për ka barishtë të për e dhëthi që e thiti kënë energji, rrani është besimi gjithë më jetë i dapët, e rritët aja që duhet mu këput, jo mu rritë. Rëndaj gjithë mund këtë në posë parasyshë. Ose kime qenë i angazhuar në punë të mira, e që është e kërkuar, nëse nuk angazhuar në punë të mira, do të jeshë angazhuar në punë të këqia ose minimume do të ish i angazhuar në punë të kotë. Sapo më thjesht e keq, është punë e, pun e kotë. E besimtari nuk ka kohë në këtë botë më marrë punë të kotë. Nga se kohën e kemi shumë të kufizuar, ndërsa na duhet shumë punë me bu. E njëjti që ka shumë punë me bu. Opo dhe ka kohën e kufizuar, ai nuk do më thonë se bën keq kur rres punën. Po vetëse rrin në spunën ballosh për të humbje. E për amëllën e bo po keqë. Për endaj, këtë duhet me pas për ashtë vësintare. Nëse nuk e përdur një gjymëtyr, nuk e shpenzo një ko për punët mira, realisht, kime shpenzo për punët, ose e kundërta. Nëse e bëndë një mëkat, kujtohu. Së e bëndë këtë mëkat, që se bëndë një punët mirë, apo? Së bëndë fjallë Dikon Pësa nuk pajtan A mush me bo A dhe këta a dhe këta mush me bo E pëse se bënë këtë miren Nga sesar të bënë të keqen Janë zënë venin të mire Dhe një duhet të nërëzën gjatë Uthimi ton Ka halau gjëllëval Na jna nëthim në na Po jna të uthu Po jetësëm Dhe qëta shtu nati të uthu Si të kalen koha të jenë nëthim Uthimi për po vazhdan Dhe dhe kur flenë uthimi vazhdan Epo edhe kërë të rënë uthimi vazhdojnë, edhe kërë të hanë uthimi vazhdojnë, edhe kërë të falësh uthimi vazhdojnë, së në alët, kërë e njerë kërë janë në uthimë, në... njerë kërë në uthimë, a këqyrë me marë për rrugë, qëka do që ti vjenë përdore, a përzidhë me marë me veti veqë, a që i duhet për uthimë, kërë dhe me marë kuferin me bogati, munisë për rrugë, a, a merë A mërë qëka të gjemë përdojrë, veç të shëtim kuferë që sa me mëshë, a thushë, kjo më duhet, kjo së më duhet. A, a i përzidhë tesha, apo si përzidhë tesha? I përzidhë, dhe në. Apo, e tashë, gjithë dhe teshë që e futë kuferë që nuk duhet, kom janë zonë venin tesha që duhet. Apo? Edhe gjithë dhe teshë që nuk duhet, veç kime bajt përsëroni se së duhet atje. Andaj, andaj, Nëse marrim në vete ja që nuk duhet, i keman bë dy gabime. E para keman bëjt pësroni atë që nuk duhet, e veti na, i veq i, i na runur, house, e veti jena ronut pa diholas se senzivja. Apo edhe e dyta e keman lënë veten kaq se ato që duhet se keman marrë veti. Çështot e ndëniave, të ndënëzot. Allahu xhallahu ala na ka jap levën i po them kështu kushtimisht në kuptu, sa më kuptu kësot më drejt. Në këpë Allahu gjallë u alëni kufer Apo Ajë kuferë kë amnin Jeta Jeta ju në është kuferi Allahu gjallë u alë ka thonë Ju këtë kufer Keni më ullëtu me të të unë mërë Po ju vënduzin këtë pik Keni mërën këtë pik Ju duhet me mërë salëm e veti Që kuferin mëshna Apo Kër të vëni të unë Keni me qelë kuferin edhe në basta asoj që konë kufer, kom ju pagu. Unë ju paguj. Kjo bënë qëkaq, qëtë paguj. Kjo bënë qëkaq, qëtë paguj. E tash, njëri me qënë, kuferin gusht, jetër është qaq, se qitë njëmi vjetë. E po, kuferin është i kufizum, smurë që ka durështi me fundë ta. A përzjedhën, mëtë strejtën që ka bënë në trega tje, a mërë sërë e gurë me vetë. Jo, vëllas, mërë gurë me vete Për shaman njeri me shku Me marë pjesën pan e erdikon Apo Edhe e mush e, Kuferin me gurë Pagun transport bëdi hava Ljodhët bëdi hava Edhe kure qetën të rega atja I thunë Eran këtu sëritin këtu Apo, Ti këtu, të që i kipru këtu Kësëritin këtu A njësa njerë zë marë me vete punë që Te ka laun nuk shiti në vëllaj Zë bënë kur që ja Beq e ke pojtë bëdi hava Ja ke nëzunë ver Ja kënë zhënë venin madhe të duhur Pra ndaj Për zedhi fjalt Për zedhi veprat Për zedhi punt Futin kufer me për zedhje Nga se të kallahu gjallewala Në bazë kësaj kimo vlerësu dhe kimo shpërvillan Qmimi të kallahu gjallewala Ashtë mbi bazën e Për mbajtjës e kuferit tënë Mbi bazën e për mbajtjës e jetës të Që kjo qmimit Andaj ti vendasë qëfarë qëmimi dhe me pasë të këzote Gjelë dhe Gjelali -Gjel uopëtëm. Ma dje djetarët të ndurozët e bini shëmbullë, halë oma konkretë, dhe na bo shumë qartë, që na njëtë në përderëshme, njëtë në përderëshme, shumë mirë din e mikroj punët, për shëmbullë, sësë njëri din, kur do me shku në në thimë, qëka me marë për i tjesha, shumë mirë e këna, edhe e iqe këna këtët për Edhe kur do të mëshit diçka, shumë mirë do të në çudit në përzgjithë mallin që kemi çitëre. Shumë mirë do të apo edhe keti dinë shumë mirë. Veç kur po bëhet fjalë me shku tek Allah do qysh tani po habitën, po psithët e sapo. Apo pse më çdo po psithët? Po një çështja bën këtu bonia të atij tjetër. Prandaj të ndrozer. A dini so? So është i runi në namastë Allah xhallova. A dini so është i runi? Sko rë liftur tokë që ti e mot. Sko kodr, sko biesh, sko nuk ka nduk, as tokë aso ne mot. Sa është një namaz i srit. Apo, përme dikush namaz dhe mos më shtin kufër e më shtin gurdun jasht. Kto zbojn te kallon e aso. Allahu Te Alla për me se nëse tokë do të jetë hidhë plum, do të jetë sikurse sikurse një një, domethënë krah i thjesht një zog i lehtë i pavlerë e asht e logjikisht më e arsyeshme me u ngarku më aq që është e pavlerë e më lën aq që është me vlerë kësa të puni di më aq më pandai sa hera provokohuash sa hera jushes më buni punë të keqe para keqe, pa e ban, kohen, pasmë, më ndoje se ajo punë e keqe po e bën për ta humbur kohën se kisha pas mund të shmoj në rrugë të mirë edhe plus për ta mosh kuferën Më boi përsuen diçka që nesër, jo që nuk i mund shpërblyj, por ndoshta i kimu dënu, pse ke bajt pas roni atë. Këto të po më poshtë më paraqisë besimtarëve. Prandaj, pa. kufirin mosha me kujdes, përziha mirë çdo të është gjithçka, çka vjen të çkaq. Ataj këra të soniers në vesën, ah, nuk di ç'kjo puna është e mirë, a ja dim boll mirë është e mirë, është e mirë. Apo, s'po di apo bon, mirë. Unë ja ja e thash më në fytyrë. Ata që pejgamberi sallallahu sallam Je ka shpjegu njërit për shokë vëtë vetëm tërë është njështë një shakë i pejgamberi sallam Me e piti Muhammedin a.sallam Se qka punë e mirë edhe qka punë e kjeqe Pejgamberi sallallahu sallam Ka dosh mjë asjaru Çu është identik kurun i punë kuru keçi, çu do pun diet çan t'xhi ato s'ka nevojë. Po ka rahamand u nas, di jam ta kan, kjo po mdukën ta kan. Edhe tin ç'ta kan, po po mdukën ta kan. Apo doën ka raham kem çef mi mshil syth për ballo punëve, caktumë. E për meta çor su mir a bën as bën, e ka vendos pegan mbi isha sallamni një, një sim mosse. Çe çuresh kallok. Ka el isen e kia ësht, që është ajo ç Ta grif gjuk si mbrana Maha ke fisod rike O kerik te enje tali a alehin nës Aje cila Grif mbrana Slera hat Nuk ki qef njerëzit me e po A në dhe firën në punë Për shambull Do me mor në i pare Me mor në i tuk Spodita është Po mdo kënta A kështë e pos qef Nji është me disë çte ke marti. Jo da s'ka pase. S'ka kapë migraf. Apo a pse s'ke qenë me s'ka po njerëz? Çfarë s'ke qenë? Do të von se diçka ka këndë. Andaj bu so my chart, so my hapur më sigurtje. Edhe Emrana, vallallai çdo punë që bën i Emrana e koni, e koni ni huç gjithçka e ka Emrana këtu. Apo një huç është jashtë, e vetë për të punë që ni më nuk i din, ama ka huç që janë ato Emrana këtu apo po? Vëta ata, hajtë kalzo, si ta grithos ban Allahu. Apo te dijmë. Hajtë kalzo Imranë, kalzo na jo, janë saka ban. Po këra që thuo Imranë na thën rritëse s'dit. E diunë. Ajo është ndërgjergje e gjanjerit. Ndërgjergja është një zoj fuqishëm i bardhë, nuk lënë bukaç. O ma kur e shtyp, e shtyp, e shtyp, e shtyp vazhdimisht, ai diku tani edhe ai flart po e kozon në vogël me nzinjet. Ne e kanë shtypë A mëllon me folë ato. Bajt ditë punë që arsonaftë. Ndërgjegjja, me ndërgjegje njëri kur as apo nuk lëmë unjollos ndërgjegjja ti me gjithçka ato. Prandaj çdo mkat tendozë e nxjell në vend ikun. Apo e, e, e, e, e, e shkakton i pesh caktuar që është kot më bëj ato. Dhe pothuajse përfund më përmani shembull që kam bën dietarët, gjithënë me uthime, e niset të uthime dhe më përfundon me uthimin. A tham nëna u thar Në këtë dë një avto Thujnë djetarët kështu Diso njerës Ja njisë në uthim Apo Edhe Me anije në deti Për një moment Jo nalë me një ishull Me poshupak Kë qërë në këtu Ama A i ishull ashtë Ne jë një, një një shku me një qytet Dikon tjetër A tjo E funi apo? Tash qoftë njerëzë dolën e a dën njerëz janë habit mas luleve të atij ishullit bukurisë të ishullit edaj timuni janë njerës pothuajse kthenu sa po ne jisëm na do njerëz po thojnë spenin timunin e vazhdimit të udhimit janë habit mas mas luleve janë habit mas soi të sinis këtu nën ardh në kështjellimin e martë ose këtu s'u më vazhduat e gat më na këtu se me lule të mas spirte Ata që janë përgjiqë timonit, kanë vazhdo rrugën, kanë një sigur. Ata që ja u ka shurdu vështë bukuria ishullit, ju ka ikan njëja. Kur ka përfundu ju është ja, mo së të bojnë dhe nga lullëja, kanë dojnë me vazhdo rrugën. Po, ta shmo kanë met midës detja, po. Edhe shumë njerëz, dhe më thonë, janë njëzë për në shkuët, dikën tjetër, po i ka habit dhe lullët dhe njëzë i ka e timoni i Allahot për i thratë vazhdimesh hypë nga njëja tjetës e durë vazhda ma të utje ja? se në qovë se ti ka njëja nuk ime qka me vazhdo kime mbet kime mbet aty ku nuk ka jetë, aty ku nuk ka shpëtima aty ku nuk ka të ardhma dhe gjithashtot ma njën kanë thonë djetarët shambull halau ma konkret në qovë se njëzit vazhdoj me u tu ma njëja edhe të nërëzën jënë garku, gjithë kushka morë malë me vete. Kapiteni anijes për ju thëtë udhtarëve. Anija është rëndu shumë, shumë është rëndu anijen. Duhet me gjujt diçka ndeti me letu se tonë të një, ton një këna më gjujtë. Komuna gëltit deti tonë të përëpëtë. Dhe qka duhet me gjujtë? Nese duhet me gjujt diçka për anijes me pështu ti, qka gjujtë më spore? A gjuj është ti, e me lonë malë më spore Ati e leni më romë të i më gjujtë Cë dhe dhe bënjire? Masë pari e gjundë të të të shukun me e lira A i bëll e ka për e me përzidhë për Po të të të qikja dhujtë, diqka dhujtë me gjujtë diqka Diqka dhujtë me lunë keqë Pasaj kapitini të të sërë të mi aftushme Hala diqka me gjujtë gjujt. E përzidhë Pra për e gjundë diqka që o petë Dhe të qikja bëllim ma pak dhujtë se që këtjetra Gjithë mund duke dërsa në thash nën dynjë shumë mi dim çka më jụt, shumë më dim çka më hjek, shumë më dim çka më mbledh, por dynja ku po shkojmë tek Allahu xhallahu ala, po në fillët puna. Apo e thirr më fal, sepse kam vakt afta, ose isha fal. Domethën, po në punë caktuar me gjunj namazin. Ma shtret në gjunj me ruç mat lirën atë. Dhe pse këtë sperun ma shtretën pro sikur se perunat ja mashtret. Pse ato që është e Allahut ma skallati për gjunj afta. Qaj që i të konzotet që të gjuje skonva, E ato që i kina për veti Për interes dë njësë ato E rujnë që të dikun Gatë me shtirtin ato E duhet me më mësu se Kërët duhet i qka me njënkeq Kërët duhet me gjujt i qka Në mësu qka me jekë Se të nëtë nuk bojnë bashka Përëndaj besimtari e din Se më kathimi Edhe në nështrimi bashkë nuk shkojnë Dhe ka lojnë gjallë u ala bro. Në kuferë në jetës dyjat n që ka do të fëtësht në kuferën e jetës tonë. Mirë po dhije, se në bazën e përmbajtës e kuferit, është qmime jetë që nesër, në bazën e këti qmime, dhe lërësorësht e ka lau gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe hua. Rënë taj në shambu i konkret dhe të thjesht, ilustrime shumë thjesht, a mirë po shumë të nevajshme, që ne me e rishipu gjenjen tonë, jetën tonë, përshmërin tonë. Si po u them te kalla xhën dhe valla, me çka po e mbushim kët kufer, edhe kur tania, qka po rano tani, çka po hiqum do? Kur po ngushtohet koha, çka po gjujm jashtë koha se çka punën po në mbrëmje? Kjo është çrë që pastaj çdo kushtprinim dohet me kushtu, vëmendje nga se, thithimi do të përfundon. Apo, dhe jeta është e shkurtër, prandaj mirë është njeriu me i kushtu vëmendje kësaj që përmanden në matan. Është afru ku e zonet, prandaj edhe po duhet të kaq më të përfundoj. Allahu Na'losh zotë jallahu wala mena munsu os tem të këndshëm dën takimet. Ta. Edhe Allahu Na'muso që kur takojmë me Allahun, të jetë më të vërtetë një takim shumë i këndshëm dhe i kënaqshëm për ne. Do të nis Allahu jallahu wala që ne kofir në jetën ton ta mbushim me fjalë për për të përzgjedhura, me vepra të përzgjedhura, të shtrajta, të çmuara që nëse tek Allahu jallahu xhelalu dëshmuese ja ka vlerë të bëjë të përsroni këtë fjalë. Te Allahu na ruaj me në u dëshmu e kondër ta, me thonë se tërë këtë barek e bajt bëdihava, apo se kjo kurë farçmimi s'ka, veç e lodhë edhe kjo hupë, se pënduyshe nuk ka, ka vlerë, ka me pasë dhe kësë njërës, po Allah në rujtë që nga mësë tjim për e ty nëmëtëm. Rëgloni s'afë, s'afë t'i mësitë të në vëzër, afraun i mirë, dhe të pregatitme dhe për me e ndëgju e zanëm. Salam ala Muhammedin